La herrialdietan gaudenean bat bat bi telefonora deitzea nahiko erraza da. Hala ere, gomendio batzuka kontuan hartzea, komeni zaigu. Lehenik eta behin, gogoratu behar dugu bat bat bi telefonoa doako telefonoa dela. Edozein telefonotik deitu dezakegula. Nola deitu behar dugu? Ba, la saitasunez, entzuteko moduan saiatuko gara egiten. Mezuek, laburrak, osoak eta argiak izan behar dute. Horzu importantea da zegertatu den ondo azaltzea eta operadoreak egiten dizkigun galderak erantzutea. Behar bada, ahorku batzuk emango dizkigu arazoa konpontzen laguntzeko. Deia bukatzean ondo eskegita eta libre utzi behar dugu telefonoa. Ez dakigu, beharriz gurekin harremanetan jarri beharko direneta. Ez ahaztu, Europar Batasunean, larri zerbitzuri beharrezkero bat-bat bi telefonora deitzea nahikoa dela. Ala ber, gogoratu bat-bat telefonoa larrialdietako telefona dela, baina bakarrik larrialdietarko. Gure helburua, gure lurraldean sortzen diren larrialdiei, arreta ematea da eta lehen bai lehen, baina hortarako zure laguntza behar dugu.